دید ملاوی دو پتیاد ساتهی اشاواتی توید سنت که ست ایند سیریز مرکز دکان نمبر تاییس عبدالرحمن پلازان از دیمین چوک جنگیر رو سوابی پروپرائیٹر انوار شیر توحیدی موبایل نمبر 0301-710-1024 زداؤ چلا بردید عملان نور مخلوق پیدا کی اولاد ددید <تصفيق> نوسی و غامن و کروسی بیرو رسی ناغی به درسی چه در الله عبادت بکیم اللہ سر <تصفيق> و شرک نجوڑی نوی دقا روز را بانش دیر سخت دو یو سوال پیدا که دو چه کل نبی علیہ السلام تیداووی چه بس تا خوقد رووی چه عزاد پیراولو او دلت قرآن کیوی ما عین دی ما تستا عجیرونه نشتر ما سر اغازاد چه دوست الوار که پاگی من دی والا نو حدیث نه خدام علیمیږي کډوی له اجازه پېراولنو اجازه پېراتو او دلته ما سرنښت ګوره جوابداري ابن کثیر رحم الله عليه چا دلته کې خوغي مطالبه کړې ده چې موږ عذاب راولا او اخذ اسلام ولم به او قوم مطالبه خو نو کړې چې موږ عذاب راولا نو دا به تر جواب دیکھا دلته قرآنوي ما ايندي ما تستاجلو نه به اده پیغمبر په اختیار کې آزاد نشتا نوبل صد چې هغه وای مونږه چې راګه خپل اولیاء او امداد کې خپل دشمنان تباکول یا د روغ دیخا انل الحكم الا لله نشټره اختیار په فسلي ائتشاله سوا دالانه ان الحكم الا لله فیصله خاص د الله په اختیار کې دا پیغمبر د اختیار نشي زمنده ازاب راول یا قصل حقا بیانای حق وهو خير الفاصلين او غډ بهتر دی د بیان اون کو د فیصله کوونکویرفااصلین بهتر د فیصلی کوونکو اوله اننددي معجل وونه به او ک چر زما سرهغاذاب چې تاواررک باغي نض امر بيننی وبعین کوم نو مه فیصله شوي بهو کار په منین زما استستاسو کې چې تاسو عذااب وختی ک نه یو مخی نوکه زما پ اختیار ک لمااعذاب راو چې استستاسو ډ رومان دی ادا باندې وسمر صبرې نو مسعذاب راغله وکړم په کار شه او زه مې په اختیار کې نشته والله اعلم بالظالمين الله بولې په حال ظالمانو ظالم قوم چې بشر کې اختره مبتلا دي د پیغمبر په اختیار کې دا نشته اونه خلکو د ولي اختیار کې راوستنو چې کته د قبر سره او سورلې باندې سورځي نو تا بروغورځي کار اسورلې دارو چې تا غوړیږه دا کې یا ذيبه ورسولین سن نقصان کوي کنه خپل شرک د بارا دا شانته پلان دی کې غل راتلو الایي نیګټ جوړېک دا غی نیجا جوړېک دا هم دروګ دي او کتا سووي نخله وریکاګشی او تګلیب ور د کټ بدر باندې واړی کتا بده ورته او کل ها حکل وانیوله نه لکه چې وې دا دان کې دا ټول خلکو دا زان خبرې جوړې کړې شان د نبی وګوره په اختیار کې نشته څو کیني چې وګاټه وېشتو توکړل خوړې په اونوستې یوري په غرضول دا به اختیار کې نشته ان له حکمو الا لله قران په صلواتو وره کړه وانه مباته الغیبی لا یعلمها الا هو خازل اذر خزانه دې غیبو ونجان دې غیبو نپویگی پاگی بند حسوس سوا دا اللانا وعیندهو ظرف مقدم کلي حسر او دا قصر دا بار خواهات اللہ سرا نبلجا سرا خزانی دیده غیبو کونجانی دیده غیبو مفاتح جمع یا دا مفتح دا نمانه خزانی یا جمع دا مفتح دا مفتح نمرات دی کونجانی <تصفيق> دی معنی سریده خزانی او دا گی کونجانی اگا اللہ سرا وعیندهو بلجا یو کونج بل چال د وررکې خ الله سره نهبل چا سره خزانانو کونج د غغیبو لا ه الله چېپګګ با د سوا داغنا وعلمه ف برې وال باخرو او پوګ الله باغو چېپوج کې د پلا د کې وما تخې وړاق ان را ورځېږې ه اوپه இல்லله لم مګ الله پوهې پېبانند ک د نپه پانا که د بټ پانا وررزږي ناللہ پاگئی بانده پول بل سکت پاگئی ندی پواغا خلقودا نسبت بلچاتا کردو چکر کوئی کاب نه گرن آخوا کوئی تور میں گئی پا تور اگٹا ماند روانی کنا نوی بیر پاگئی پوئی کچھ دا روان دا گرسی روان دا کشاری اوری دا خبره شویی کتابونو کلی کلی ری دا خدا اللہ سبتتے سر وما یخفا عليه چې ان پټي کې په وما باندې و ما يقع عليه الذر اما ترائي للنواظره او تواري او تواري چې ګورې په لا باندې او معمولی مولي اخلوک میږي هغه من پټيږي غ خلق تخته کوي او کڼ تخته کوي ولاته خبر وي ولې غفيده کړي هغه نه پورا بدن جوړ کړي پاره کې پورا انتظام او سيستم جوړ کړي دا قد اخبو کشار حرکت پلونا ارضا اللہ تمعلوم دے نیو پاچو غرزی کی اللہ پاقیب ہوئی گی ولا حبتن انا غرزی کی اودانا فی غلمات الارضی پتیارو دزمکی کی پاقیب اللہ پاقیب ولا رطبین ولا یادسن نیو لنشے انا یو وچے اللہ فی کتاب مبین مگر فعلم دا اللہ کی اخکار دی دا اللہ اندونہ پاکیگی خواب دا علم غیب دا اللہ صفت نبل چاره پارانښت ا قران مجید د دینه دا د یو څه په پایمداه اثبات کوي دا جبرائیل علیه السلام سره راغلو د عرب شکل کې دیو باندې چې د نبی له سلام نه د تاسو نه کول شي ایمان څخه احسان څخه اسلام څخه شهره نبی د تاسو کولیو چې قیامت بکړي نبی له سلام وي زله په یک رمضان ثایلم په برابر دی مل مذکور عنها بعلم من الثائل څنګه دته خبردارس لرم خبر بیان رسول الله مترغه علامات ویلو او دا پینځه خبره وت خصوصا ذکر کړې وي چې په دې هوبل څو لا علم الا الله پینځه خبر دې چې الله نه بل څوک پاغي نه ان الله عنده علم الساعه سوره لوکمان باخر کې راځي الله سره قیامت اعلان دي و ينزل الغيب ويعلم ما في الارحام بارانه غوري او ګړو په حال هغه خبر ده وا ما تدري نفس ما ذا تكسب غدا آیا نفس مې پوې چې څه به وکي وا ما تدري نفس په اي ارض تموت أنا پوې چې کوم ځای به امري ټول تفصيلات ده هغه الله تعلم ده چې ګړګه کې سي هغه نطفه اساس کې چې دا غي نه وس جوړيږي ګوربنده نیمګړې تور سپن کامه مرواله ډیرומل او برکتي وبرکتا مختلف خبري دي کنه پدې الله پوې منيان خو په خبراله بوځي چې څه آلات او اسباب استه عمل کې او اسبابو کې مسر الله چولې دا مه په وله ګېرې راځي ورستو درجه کې دا خو بیا غيب نشو وې په أغادي چې بي اسبابو په وصلې په او مستقلی علمي یو کله کله یو سره اتفاقياتو کې خبروږي جرګه یې پلانې روان دي څه کې غارش اے مطلب دا نه لري چې دې بغايبه پوي دا د دروغ ذکرونه جو کړی د نیدہ خبرې کې چپلانی لکه را روان دي په لی ترو همون طرف تر را روان آخو آگوری. دی وا کو غوري دا خبرې جوړې کړې نا ټول دروغ وایي پخې به الله کوي رد په هغه خلکو چې دا دعویې کوي چې موږ په ډو څنګو حال وایو سمره تفصيل زره قران دې هغه ذکر وکړو چې الله تعالی کتاب مبین مراد دالنا علم الهي الوه محفوظ او هو الی وما جرحتم منها يا رب اپوږي تاسو چې کسب کوي تاسو ضرورت دي چې د شپې او مفات کې بیا کسب څنګه کوي ها چوپات در باندې ناګي عادیاني توه یاد ده به سمانه کې دوه مفات چې کله تاسو مړشه نو مرته خبره لازميږي کسب مهنت بیا نه شي کولې دي او دا شان ته بیا چې کم نو اغا بیم بلسو پا نکاح دی ها دیا بیم اخلی کنه او مار بم مراز تقسیم شي. نو دا تاسو کوایی؟ کس هرمال پاسه؟ یا توفف آسم، اخلی تاسو نو اغا افتل دگری خا چی اغا یو روح دنبوزی نو تاسو با نبی وشیو غفلت راشه نو پویی که دخپل زننن نی خبر تیرت گردن نی خبر تا یو قسم وفاد تی دا د مرگ اغا کشر رور دی ويعلم وجل لا يعلم لا يستطيع چکنده مناسب معنا ده نو تاسو کده کده جکای په اړه ویګې داولې سومه یا راکوم فی بیا تاسو ځند کای په دې ځای مارواز کې فی دې دین مرست اشاره ده سبای چې بل ورځ سبا کې تاسو راپورته کې لیکب ان اجلن مسامه چې پر کې نه مقرر کړه کله دافین کې او ځنې او بیا دوران شي داغه بار کې مقرر کړي څلچا واخ پاتې هغه تاسو راوليږي مې انسان دا قیامت یو نمونه خسته په دې جون کې شپه ورځ راځي شپه ورځ راځي نو tare da سوچنه کې اتا وشاند مرګ نه کاپلې مرشه په ان شوي مرګ په بتا باندې دروازه راځي نشپه هغه مخ او وړه ا دروازه کلیږي کړي له خلاصې یقینیشت دا اوس وګورئ چې را مونږ نه تبه اوسوټه اټه والی به خپل بس کې دې تا د خوې چې دا قیامت نه مونږ ثم الاینه مرجوکم بیا الله دا بس کې دلستاسو ثم ینادئ اوکم بیا دا خبرې تاسو به ما عملون باغ عملتاسو کاو دخول کارون بارکه بدلا جزا درک ثم الیه دازمانه کی چې جزا د الله تعالی ته واپس کړي شه هو هو القاهر فوق عباده الله په فوق الواز فرازی یا اله رازی دا مطلب نویچ اللہ لجحد ثابتی او مقام او مکان ثابتی نا اداد اگو لوید اشاره دا اگر صفت دی، اگر دفاع سبلنشتا یعنی غالب و قاہر ذات دی، حاکمانا غلب ایر ویورسی راہن تردی پورش راشی احد اکم الموتو یو تنستاسو تمارگو توفت ہو رسولونا وہ بات کی اگل را پیغمبران زمانگا ملائک زمانگا استازی یو کورا دیویچه پیغمبر هرځه څنګه حاضر حاضر شي چې دا ځین جماعت کې بابو زوال شي منبر ته دلته و نازد او هغه ځین موالي شي بل ځین مو دیویچه په یو وخت سره څنګه ویدا ملک الموت په یو ځو سمره روحونه واخلی د خلقو نه یو ایکسیډنټ شي یو وشتي شي نو جواب دا دی کې قران چې دا رسول نه دی پدې خود مفسرین او د علماو د عبد الله ابن عباس رضی الله اتفاق دی چې ملک الموت اداغا فرق پل اعوان دی پل ملائک دی مقرد دی پدی کار باند دی ناغی مشور دی چا داب میلی چا صور اداغ دیر چا اداغا اللہ رب رعزت پل اخلی دبانده نا صدا دیر چا اداغا ملیک و الموت اخلی اداغا دیر چا ملیک و الموت سرکم ملائک دی نا غیر اخلی تو رسول اداغا جمع ہوئی جا اداغا اداغا نا دی فهم لای فردتون او دیکو تاہی نکی انی پریزی خواب سنگا چواتا حکم شبیدن اغشانتی اخلی دانا چی اصلی سرا دخپل سرا پیان نرمی ہوکی یا ساختی ہوکی جسم اغشانتی اخلی ثم ردو الاللہ مولاهم الحق بیا پس کلیشی دا خلق اللہ دا جمالک دے دی حق رشتن ازاد دی علا له الحکم وارے اللہ للا حکم دے پیسا للا وہو اثرہ الحاسبین حساب کون کو دسترګې پراب کې مبانه زرا د ټولو مر حساب وکې اس وخت بهونه لګيخه کله ویلو چې د پرز منځوم راو یا نیمه ورځ یا یو پلان هوځي ویلو چې څنګه چې یا وا خامم خلګ روزي دارځړې کور ډوره راکی کیو واه کتلې وی روزي نو په یو په سات کې ټولو خلګ غراګونګي نو حساب کتاب به مور سره دایته پيوه سات کیږي پيوه سات هیڅ لغبه په اونې لګیت ور مه یو راځي کوم من پتنه الفاظ دیو شان دي او خوفيا خوفيا معنا پد تاسو پر لري تاسو کوي اور ابله اسو لئن انجانا من هادي کچري مونږه بچلو د دې تکلیفنا اد دې مصیبتو بلانا لنكوننا من الشاكرين خامخ شوب مونږه د شکر گزارو نا مونږه لته بدارو نه شو خو کمونږه بچلو د مصیبتنا نو ورته اگې مصیبت نه بچ کی ها دچ بیا نو تبنه یې جگینه دا دا سره ورته د زادن ده شکر چې موږ بدر تاج په پر بیا شکر یو او استاد نو چې داسې پات په راغلل وګور الله ته تکلیف لرکی وقل اللهم ارزقنا منا و يدا الله بسكتا سود دینا و من كل کربن او ارط طو تکلب نشاب لطایا সার্বید چاپونو ملالک ادا دې چاپونو په وخت دا خوې نظر شته کنه او کنه نو ولي هغه هم ولې دا نه او نسبت تے چاہتا اوکا داغ شرک تے چاہلائی بیانا ماب کی چکاردالاللہو کی او نم پیتتا تا بلچاک لے نسبت پی بلچاہتا کی فدیو کو یو بندقا پکی کی چاہتا تا سر کی او دیو مصیبت رو سختے نتاو ساتی ادری کی لفت بیاسم رخا پئی بیاسم رخا پئی بیاسم رخا قبر سر امداد ہو نکی نو چه اللہ بچ کلن تپی ده بلچان بل لیبل ولی لگه ده بلچان دم دی پولی که خود سمان توم تشری کون یاد علی بچ کلن مصیبت نه نو بیا چه معمولی خبر راد انتا په وازون غیر الله تاکلن او اللہ دی یر دی مونزا و دستی یر دی کما منخ تاری چکلی دا نو آقا دی یر دا اللہ پا نوم بند ری کلی دا دا غیر خیل نسا دی و که تا پنده پا نمی بینی نو آقا بیا لو ګورا تعلیم دې کوم ځات ته دا غلي بیا هم ګیرو دې الله هو القادر ولا قادر دې علای باه علیکم و دې خبره شړول کی تاسو باندې عذاب من فوق علیکم عذاب دې برسته تاسو نه آمين تا ته ارجو علیکم یعلان دې او يل بسکم شیعا یا ګډ وټ کی تاسو ډلې ډلې درک سماعابونه دې مقام کے ذکر کیږي ادا په انسان چ راځي نو مخکې وې ته مان تم تشریکون باز دا نو یا دبره غاډه منفو کوي کوم چې دا ته هوا در باندې راشي یا غډ نور باندې ووري یا توپانه باران غلې جام ځکل در باندې راشي دا دبره عذاب دي ادره شانتي دختته عذاب در باندې راشي زلزلہ راشي سیلاب راشي دی سره سره دام دچه دا دو باری عذاب کیون فصلینو دام داخل کلوی چناکارا بچه درمان دی مسلط شی اولان دی عذاب سلی چه قام یا اولاد اغدی نا فرمان شی اکر تا دوی کینو مرکند دولماتی تا دا دی کتی عذاب دینو یا دو او یا دخکت عذاب او درین او یا لبیسا کم شیعان تاسو بگ ترد ورڈ کی دلی دلی باکی وَيُرِيدُ <وای> قَضَاءَ دَكُمْ بِبَعْضِهِ با وَأُبْسَكَي بَازَتا سوتا بازي ستا سوتا جنگ دبازو پاينس کې هو جوګرون خاله حديثه پاک کې رازي چکلا دایات نظر شو او و علیکم د برابر ستا زونه نو ويل سلام و اعوذ به وجهک الله دستا پزاد پناوړه بل روایت کې رازي أعوذ بالله من ذلك زبنا ورمبلا سرطة دي عذابنا <تصفيق> أو تدير وي شئ عذاب براشد لان دخبوستا سنا نبي صلى الله عليه وسلم يا أعوذ بالله من ذلك أو تدير وي ألبسكم شيئا نبي صلى الله عليه وسلم بي هذه أخوان أو أعصر دا عذاب صان دي <تصفيق> سبك دي ذكر قي لستا غادرون لستا ما بناو گفتا نور خبری اومنی لشوی او دا یو عذاب چون دا نکلش من نکلش صدی اومتنا اگه بایو دا غام راد لیشی دا باری دخکاتی خوچه کم سر استیصال رادی چو طول خلق تا باشی ناگه با دی اومت مزا پهزاوبه پرازي د زلې برازي سلابونه برازي خو د استثناءه کا پینشتا چې بل کول دیاله دا باقي دا په انورو قومونو مخ کې د پواټي رشوي دي ها او د اخري عذاب پدیشتا او يل به سکوم شي ان دلته باس نه دي اختلاط توي ګړ وړوالي ګړ وړ دي باډو ځان لا پټه دي دي جماعتونه دي زان زال منشورون و آینون و الى نظریات و عقاید و عمال و او بتاسو کی یوبل تا یوبل عذاب و سا کی بأس سزا او جگلی پساداتو دا عذاب و سا کم ندینو دا ار صده مفسر اخپل اخپل خبره ذکر کری دا نننا پنزوش پیتکا لمخ کی مفسر ذکر کری چې په کال خلکو تا تجربه وشو کنه چې خپل کې د هغه څنګه سختې وېو جنگونه فسادہ ته چې سره دې چې بیا یو کال پوري 1946 کې خلکو ته راغې روان سکولش او تکلیف و درسي چې خپل کې اونې خلې نه څنګه حالې ایمان ورته دې اغه چې زموږ په وخت هم لراشانت اوسه زموږ په لاره باندې خپل خلق ا چې شو جوړ بل ترا نو جام سورو سټوري پکې وچه لیدې زانو نه پکې ځایشه پدرنګو مالونه شو او تر دې پوري چې دیو بل مال حلال ګڼل دي پور پريوبل تورسه جګړه پصاده اتو دا په هر د ور کې داسې شوي وجی دار کیو غوره چاپه ريغه د ملکونو جگړې دی فلسطین دی بوسنیا او افغانستان وګهرا خدای دین علاوه په دې کلو کیو غوره دا څه کلښت چې پای کې پتنی او جگړې نه ده یو بل سره جگړې په کلو کې پتنی او جگړې ترخان دانانو پورې یو بل سره فسادات او جگړې دا لکه عذاب ده وړاند کې لګره دي عذابو نبی دی دې عذابونه دا پا هر دور که دا سشتا ویو دیقا باعدا کم او او سکی بازه استاسو تا بأسا باعدا جنگ و لرایی دا بازو او تون برو پا عذاب کی تیر شد تا دا جون پا خون پوانا شد ننکی او سڑی کتابو لی که او دا دا کلو دا جنگل بسادات او دا با ایوریکارٹ پاتی نشد او اندور اگورا کیف نصرف ال آیات سرنگی بیانو مگا آیاتونا لعلهم یفتحون تیر پار وقذب به قامك وهو الحق اتهذیب کړی بده باندې قامستا به په قران به په عذاب راتلو قامستا او دا حق دی دې کې شک نشته قلتس علیکم بوکیل او آیاته نه انځو بتاصولې ما ورو له مستقر د ده هر یو وخت د ده هر یو خبر ورو وختې مقرر کذاب راځي نو داږي خپل وخت مقرره الله تعالی بس من بنا بو يو یو کلنا بین مستقر قسم تلوار کی چرکل برازی قرآنوی هر یو خبر مستقرن و مقرر دی اللہ تعالی وصف عالمون ازردہ جتا صبح پوشی دخل تکذیب پنجام باندې دخپل مخالفتو پنجام باندې و اذا رایت الذين کل شو بینه خلق یخوضون فی آیاتنا چه مشغولیږي زمو آیاتونو کی طاره کې باسن کړی امو مقابله کې کی استهزاء کیو طعن کیو خاو دغه تا وین په دې کې مشغول دي بل زکار نشتا ور پای ازنو شو لګي асо انا بيد اسنا ملي جو ور مس کې قام هلاک شې نه په دې واجب تاسو کې داسې شوروکونه تباب شه دې تاوي تباعد تباعد له رکیدل د اهل شرک او اهل بدعت نه شر جدا کې ها دې یاد کې و بیا رستم فاهر ده نو بقواله حتا ياخذ تر دې مشغول شي هی حدیث نه خبر وخبر نورکی د دې قران نسوا اول یخودون چې جگل کې سمپایاتن حتی یخودو تر دې چې په نوو خبره مشغول مشغل شکنه نبی الله راشد د مخکې معنا او تفسیرین جگل کې ادرسته مشغلتیا راولې ځکه چې جنته کې قران ته کې نماز جگړته پکې تیار دی جگړې پکې اځ نور خبرې کې نبی مشغول بیا قسم دې وائمون سيانك شيطانو کچریه کې ستانه شیطانو فلا تقعدو پس مكنتو بعد الذکرہ پس دیاده دون والقوم الظالمین له قوم ظالمانو سره تکینو تخیل دی نو ادې کې دی اچو چوهدغه خلق دکنه چې بیا جگله کې پیاچونو کې لګیای نو سبانه او کارا پاتہ چرته کې بس کما اورګ اعظم سکار مې اچ زرت را پاتہ فلا تقعدو چې یاد دي بیا باندې اځه مان نه د ذکر اداره چې مکینته با د ذکره په د بیان کتر راځي او نسې په ورته کې جره دې اسلاو شي چوله کنه بیا باندې وساره کې بیا د فررا باسا چې بیا خبره شروع کینو اخره انجام به دا جګړې لروسي وما ما هل الذين انشته بهای کثانو اړه ځه مشغوله د خبره نه نه ساتي مين حسابهم من شهيد ولیکن ذکرا لیکن بیان کول لی نصیحات کول لی نعال لهم یتقون دید پارے چی دیزان بچ کی کم خلقو چو قرآن من اکڑو او بیائی فتدہ فزر رجوشو جنی نو چی دیز آگی بشان تلاع نیک دیا نو کہا سئی راغ لگا کم د الله زکاکو چې د اسلام کې نه ذکره چې دوی په ورځي ات حادث شي چې را داخل کولي مو سره نه کینی څه چلې د پوهه شي کنه چې زمون داخلي ناګنشتنو ولګیاو په دین پورې لګیاو په اذان پورې لګیاو او صحابه په سی لګیاو هله نکینه ته وګورای نهسته دا شان دي یو ګننګار خلې زان یا سود خور دے حرام خور دے نغری دا وای کنه چر دا بلنه زما یا ور دے یا رشتہ دار دے دیو دي ناراضی مو سره لند نه دی ته ګور کنه چر دي ګناہ کي احتکار مال حرام نه نو ته کینه وستر نو کهو بیرا در آواق استی خواگی اکرنوم پی گناہنگاریگو اکر روٹای روڑا و مجبور اکرنوم پی گناہنگاریگو نوولی وصرا کینو نوولی وصرا کینو نوولی وصرا کینو تک وصفترگی بیٹینو برولی وصرا کینو نو قرآن وی دیتا پا را انده توج مکینه ذکرا چکر دی نسیت را گلتا حدی چداه بل شر دي ده پا وذر الذين اتخذو دينا ريضا خلقه جنوله دين خپل لا اله الا هو لوبيو تماشا <تصفيق> وغرتهم الحياه الدنيا ادوګه کړې دي له نه دنيا دداغه خلقه نزا اندري من راګه تکې کارڅ کې هو چې د دننه ټوکه جوړه کړم دې سره باندې کې نه مفسرین کوي رد کې باغ نه سواراو چې هغه خپل خیال کې هغه خوشاله روزې دی و تا بڑا دین وای ها بڑا دین لور ورځ امون خلکو دام بڑا دین وای دا جن دین در ورځ دا روزنه دین مځولا وای تا ویته لور ورځ وای خپل خیال کې کرسمس دا دې راغټر ورځ دا نګور په هغه ورځ کې چې هغه کوم شرابونه اسکي ذکر کې چې خپل لختو د خوشاله ورځ چې دایره مقدس ورځ د خپل خیر کې هغه ګوره لدی او خل تماشا جوړ راغینا تا شي هغه نه کنه نګورا ګین دا شي شوروک سوچ نه کوي او اورا نو بیا و او وال سره چې زموږ په زمانه اهل اعراض او رسل و خلقه اغي دې نو ګډه سوچ کی چې دا یي غاور څو ټول بدعات او مجموعه دي عارف رسوږي چې په دې یاد کې راځي او کنه چې دا دین دې تویل شي چې تو ور شریف ته اورس تع عربی له پر دې ویل شي ناوي تا ناوي په رزکم بزرگ عمر داغي او پات شوي یا داغي پشانوایا بزرگ زنی کو ټیک ټاک نورست داغه قبر نا وی کوله داغه نړولې جوړول دا خو دین نری چې پغه شالو نواچا وا او څنګه چې زنا نه سټایل کې اوسندري وي داغه شان تیری اگر بابا چا کرا ا بزرگ داغه تای داغه سپوت پاګم نشال ورې ورځي او نور چا سکينه هو جماعت کې دی ویلون دا په هر قوم کې دا نه راوي وي دا اورد شریف ته بابا بناوي کو قبر بناوي کو چر دامل له څه مصالحې له سدين دي قبر فرزان اخره ټوکي مندي پاره ګمبځول اگې ته جنگلي لا ګول سیاوا د دینه چې خطرې چا نه اور راځي او بیزت کی روباز یا څنګه چدا غني نو قبر تا جنگلی لگول هغه بم غره بیاړتای بیا هغه په خول هغه ته څنګه مارمړ او باغې لیکلو او باغې شالو نه باغې لوخي د اسلام نه خلاف کړل ننده سوکې مسلمانانو نه کیو کنه کی د هم مسلمانانو نه ځانته وي د خپل <خخ> دین او د مسلمانانو خبر چې دا راچا کارونه دي تراسه عملو کا هغه او سر خرجه وروزهو کا مال لگاوا نوی نشو کولی بس قلب یقع اخپلا مال دیرده نو مال خو نلکی ولی زن لیخو اخذه اتش دیلا زور دیش قبر پوخ که ولی پوخ توب که شششکنه خلق بوی چه وگورا پوخ نکو داملاس همه صلیه پا قبر دیششه جور کو پاگرده اللہ رحمت بان که اگا ندی یو ولی دا پارا ندی یو پیغمبر دا پارا ریچا دا پارا قبر دی اگا پوخ کلوش لو د دین مه لوبي ټوټه جوړه کړې دا څنګه کول کو سره ومڅکېنی چې صرف یانې اتمو ته یا شی ورونو او پای کې د بدعات او منکرات او اثبات کوي او هغه ثابتې او وېز دا طالبکه اجکم د توحید بیانات کې هغه نه کوي اورې د بدوي او حق برس ته بسې دا خبرې کې چې داغي بدنامي کوي دا خوري رسولم خبره چې رسول اسلام شيوخ تر شو نه هغه د کوي مغرردهم الحادث الدنيا ادوګګلې دي له دنیا ژوند دنیا وذکر به اوازه کا باندې قران انتوبه سلام په مایګه سبات دي پارا چې راګیر او نفس هغه عمل چې کړې دي انتوبه مختلف معنی دي ګرفتار نشي رسوان نشي انتوبه انتو سلام چمحرم نشیدا فادات یا ناس تا عامل چکلے نہیں سلام من دون اللہ نشتر ز بارا سیوا دلنا ولی و لا شفیع نو ولی و لا شفیع دصم ز رد جب خانہ کو ولیان می ودا قرآن قران قران کنا نمبر آیات کے اوپر را تو قرآن وی لی دو کنا بارا نو سو ولی و لا شفیع و اگر چردی بدلکی ورکی ارا قسم دولتا و دنیا لایو اخذ منها وابن وستیشی ددنا اولایک اللذین او بسلو بما کسبو دا خلق دی گرشوئی لهم شراب من حمیم اندینا پارس کلی دگر موبونا وعذابن علیم وعذاب دردن اکدی بما کانو یکفرون وصواب دا دا جا کفر اکو یکفرون دا دلتول دلائلو نتیجہ ذکر کی باخر کی قل انا دعو دون اللہ اوائی وطا ا ما لا يضرنا ولا يضرنا ارج چه پیدا نش را گولی مونتا انا zarar ra goli shimonta و نرد على اعقابنا او و من باقل بعد اذهل ان الله فصد دي هدايت کل للمضلع باكو دين اسلام من او پجن ديمان او پجن نے بیا منگا واپس ولو تمام مثال با سنگشی چه حق لارم اولیدا بیات و لیدو كلذي فشان داغلی استهوت چګمه نه هځوي دلل په ریانو شیطانانو په ارضه حیران بزمککه وحالکان دي دي کې چې حیران وي حیران دا زه حال کې دي دي حیران او پریشان له اسابن د دې لپاره ملګری دي او اګه باختل زاندې هغه نه پويږي نه هغه پويږي نه پويږي دغه په هر دل راهه تهداهات تشراجه نه ته وګوراګه نه راځي دا خبره هغه ته حالوي چې دین اسلامي او پیدمنده مساله د سره او بیا دې هغه به دې خلکو سره کیناسته څو قران د هغه د نسته نه مننه کړو دماغ کې دې خلکو سره مكينا دې برې دین نه وړي دې برې دینه ته او داغا چلوکو دارا اگی سراشا نو دوحید دلار این اواراو نو مثال داشتر لکی او مسافر روانی بس انگل کی اقبل ملگر و سرو اگی تلار محلوم ای ادیش و دلار نئی محلوم ای لار دگا وقتی ہو پلار روان دے اگی سر دبا ایرانو شیطانند سحرا سرکشا ادیش پا مخکو نو داشت زنگل تیو نمیستو چوزی په گورنو ته ویني نه او دا نه یو و چرې وې او د دې ته تاوري ا دا څه کو نو روان کړره دا څه زيتې اوره تاو چوسه تلینځه کرکی یا خو ته بخپله کیناست نو وې خوړو څوره په خپل نړی په خور او یاداسو چې دمر تند پراله واځي سختې ته بوته چې د تند پراله سمړشه نو دا له هغه حال نه یو خواد حق دا غیان دی انبیاء مومنان این مددین صحابہ تابعین تبا تابعین اغیتا حق ترابلی بلخوا شیطانان دی اغیتا باطل ترابلی نو شیطانان صدو پیریانو ندی او صد انسانانو ندی پیم فیم پیریانو دا شیطانانو اومنی و داگی پا اشارو گردیگی و گردی نو داگی انسانانو شیطانان دی دې به دنیا کې څه کار نه چې ښه لګځه حق نه وایې ګوره دا غیرهولو مختلفه طریقه دی د انسان په انداز حالات جوړ کې د اجبوره کې ذهن ته ولا سوال چې نو دا ځکه کارونه چې د مجبور شپدې جون کې نو تنګ شي نو یا تختی یا پریشان شه دا خبره نه مڼي ذهن ته به کې وایي بالکل دلې نو, نو کله راځي څګه وګړه حق خبرو کې زه څلور سن دیوي ټک اچا خوښ نه به نه مې ها کبل چې څنګه له یو کې نو قاتل ته تیار کاندل <تنزلو> ته تیار کی نو هغه شیطانان چپه انسان باندې ذهنی دباو ورځي او پریشانې سوچلو ته راولي دا کوولې شکن واسوته یي چې نو دې پاغې باندې عمل شروع کین دا سه هاته ورسی نو گناه ته وکی خدا بو وایو چې دا د گمراهی کار فنور ته یې کوه باندې شروع ورودي دې ځای لږ ځان پوه کوو اکثر چې دې پریشانو کې او سره ګرش نه غوي یره وي موږ باندې تعویزونه شیبي سوته کې تعویز خو هغه د استوي چ پاغه باندې پناه اوستې شي پاګې باندې کې چې ته په بلته نقصان او اسوا تکلیف او رسو نه د تعویز معنا بچاو پناه ده د دې وجه په کمزل شي نقصانات جوړي کې خلکو تناګې د تعویز نه وایي هغه بده خبري یا بده شرک نکلي یا بده سحر نکلي د دینه وبسېواله نه شرک لیکلو کې او په سحر کې خبره ایواده غیر الله ته او باغې اوازې په شرک کې شیطان ته باوازې یا بوذ یا کبيکه هغه نګار نومندي هغه ته اوازې بیا فرعون کې چې د کمه هلاکو شو کافرانو نومندي فرعون شید احامن یا حدیث کې یو بسلون لیکلي لګدغه شیداد دي و غیره نو دارین غی نومنبل کې بگاغس کې داری نه امداد غواړي پرواه خو خبيصه او سره چې دا نه کار وروه نه دي نو دا یې د شرک تعویز شو تعویز دا چینه لیکلی شو خلقو ته تعویز وي نو دا تعویز خن نه کوي کوړي له سحر ردي یته تعویز نو آیغه شرک اولي کبه کتاب کې بگاغس کې یا د سحر خبرې دي جادو جنو غیر الله تعویز نه نو دا یې اثر دا و کل کل دا شیطان داواز کو ناست لپاره بیا ډیر کار کوي دیو ځړې پورې مونخلي نو وسوسه به چی نو دومره وسوسه به تا چی چې هغه به مستقابونه کوي نورو رو به دین شي نو قران ته دا د نړیلې کوي او ردوته ها کوم اسکینو لا به بوج رازیو تنګيږي وروي بس دا نو دا غو پریشانی او وسوسه رده شیطان کل کل دې انسان ته وسوسه واچی کنه خپل کیوبل ته دومره ګرم کی خپه پریشانه وروډه او نخري دا طریقه نه خبره د د هرې خبر یا سره شتهته جا د کنزلو پوش سمرا واس و که نه بیا به پا سر روپهشي ومه ناکار را سرار د پا کېغ اوسسا اوشیطانانی خبره چې د شرک ن کوي پاییکمه سر شته نه د چې پریشانه کې نه بیاه سړی وخي چغه د شطان د پسانانو کې چلکه پلان د لړ شو هغه برله تاویزو کې با هغه مسلمان ناستی که نه د پیریانو نه بچ اوسه دی. د بچو خلګو د نه دارې چې قران د سورت الفاتحه دا آیتول کرسی دا اخره سورتونه دي كله هو الاحد او قلیایو کافرون آخر دو سورتونه دا نور د قران او مجیده یاتونه چې پکې توحیدی طرحه واضحه دا غوېل دي یا حدیث کې دا اغان راغلي دي غوېل داګې نه ثواب رسنه نشته داګې نه اخوچی ناګو بیا ته سحر اپیانو سرابتاوس ولې جواز لري بريان او جن چې کنا نو با تاسو خو بیا کې سره به تاسو آتی شي شیطانان ولا راځي خبره نو دمو مسلمانو لګین او قران او حديث پریزي نو الکتا <التصفيق> تر دې خبره ضرورت چته سلوې خور کنه په بیان کې په صحرا کې دغان نه کرل دا کدا سکوم دا وځي پزدا کومه پیری انداز رالو کله وبراشي کله سیلاب راشي خبره کړي ما دا وځي پپخه کړل دا ته چاوې ته دا وځي پپخه اگر حالو ته مارو چې دنیا تراغليو او خلق دې څه هرخاو ندی نه پاره چې دې په نور صاحرانونه په له حفاظت کې ها نوстаўه حفاظت په قران او حديث کې ده نو ته چاو چې ته کینو بیان کچله او باسا او اگر جزو کینو کناری نه کې مو کو نه نه کې نو داګه جده طریقې وي والله اعلم اګه داري جپاري کې به حيايي او کې د شرکارونو کې ځان پربند کېسه ډېر لري له پرې خبره خطرناکه نقصانې نوخه په دې وتا دا دا د علاج دي دا خداري ايجنتي کول لري دا نه پخله پیري جوړول دي چې دا اندره هغه پہشان کنو داږي خکار دغه سرکشي وسوسه دي نور زمشته سره وسوسه دي ګوري له هانتنګي نو وتا بازي او په وګني کې خپل بازار باندې راشي نه راته چاله asa jole re نره دا چا پړې جوړې له پروتول وسو سي دي کنه نو دې تعلق ستاده خپل ذهن سره دي که تا خپل ظلم مضبوط کو اتوې چغورا ز دې ټوکلي شم کنه ونه باندې ان اخرت ورت کینو بس الله به زما عبادت کی نو تبي آغورا نو کافر مخکي نو غذرو جنگي دا اټم ګوشو نو تبي আরা پهګه بوګ نهګه مونږ غریبانه نه يو تاسو خلک دمر له کار جوړ کو داغه پېریانو یې ځانت ناشته د پېری په شان شکل کې چې بچی کلا بدن هغه ځان څه کولی کی جوړي چې خلکو د جاح کاري ما جمازه دم درو ته تا خو دم نه دا خو بس هلي د شر خبرې وي چې تا ته کثم جوړ کو تا ته پېشه جوړ کړه زګ دې ګرمه کې هو ګورو ځمېداري آسان نه دي کنه نو آسان بس ناجیا د چ لکه غې بهکار کې به پ را یا روغ موټ پشي دا لانو داغ خلکو ق جوړلدي باره کې مختلف پهواقعیت دی دغې دا مه ده چې په سووله واقعتدي چې هغه په دک دکو جوړ شويدي خلکو ل دا د روغ دی کله برشي ما را دا دی یو ای دتلو نو ډاگانانو پرات کوه د ماونهروتو دا چغ والیمون دای ویداځه یو تام کر راغلی او چې ما سره دم دے او یو بنت و سره نو وی دم باځه ما ځان بکلا کوي رستو دیار بالکل دم ای نو چې اګه ټکولي ونندري ما روزتا کنه نو زمو کو او ویداځه درا سره کړی ما یې کدا ځل راغی باندې کې ویټळे چل وسرو کې تا وسره کمو کو دا خبرې دي نو خپې پوښتې دا دوه کړه او بیا مورځي چې کوم ځای اور بلان دي کې او تم را پاسې دي دا څو ورځې پېریانو دي دا, دا. دا خو پیغمبر خصوصیت رو سليمان عليه السلام کله نبی عليه السلام ما پېریو نیو امه جসারে زم دي نه دی وړو د دي چې چل ورځي او بیا موږ ځان نه نبی عليه السلام او سليمان عليه السلام خصوصیتونو خاند نه پرې مه خور نو هغه نه کوي او تم انې شنو ته پیغمبر خصوصیت باندې دا لګي او ته یې دا کوم دیو کو زین او باسه په لکه ځکه باندې دا را دی خان کو کار وخه دا باندې کې دا گزر د پیریان دروتی جده په سره کې دومره د قران څخه یې سنشت چې دې په بچی دا دی د خلکو ځدا کړې او صحابه ویلو چې کوم سره د قران نوي دوی يهودو کې دا سه سا حیران چې زمون نبې خرج وړ کړو نو سهر وخه دا نن داند نه دروځه داخل کړو دا نن جوړ نو دا جزالمان وسوسه یو چې خلک په ذهن دابو کې راګیر کړي او نن هغه او لوېم صلو مته پرته را. ده سوک یو خوازي سو بل خوازی بل نه ته تلو ډینګې ته تلو یو پنما ده ته د الله دربار ته حاضر یو کا او ګټ فریاد یو کا قران دکا وای کته د دې خبره شکایت راګنه طبيعوي وای پچوست خپل کمه د منځو د د نشته ازهنه پریشان وسوسو کې ځان ګیري صدا کو ځان نن د دا رالفرا نن د تاسو کې رټنشن علاج کوي هغه وی خپل من زده کوي چې کما نوکریو ډیوټي و دغه پره کوي اېکې کمل دي اته م کوي کته تجارت کوي هغه ازان کې خودداری پیدا کوي ځان بزرانو مر زده چې باز پریوتم کاجر ته چاو چلک زیات شوي نو ټول شرکټ کې پرې چا دوه دو غوسنه خپل سو چمکا وکنه وقل انه هدا الله هو وهو يقنان هداية دالله ترى اغا هداية ترى و امرنا لنسلم لرب العالمين احكم شهد منك شتاب جاريوكو تربد مخلوقاتو انه دالله كيمان لنسلم كي اسلام ورفسي الاسلام عبادات وان اقيموا الصلاة او دايوه اللي شفابندو كي دمونسو واتقوه او يريكي دالنا وهو الذي إليه تفشرون والله ذاتي شغط بتاسخون كل شيء اسبات دا قيامته باقي اعرابی تا پوست کروتی دا سشی رسول نبیل اسلام ویدار اغشبیلی دا قرن دا چیکی باواس بولیش قیامت کې حالم الغیب و شهاده او دی بختاره و بغتاره او هو الحکیم الخبیر حکمت نواله خبردار دی اغذات بیان دا اللہ دا صفات وشو روس الموحد اعظمنا دلیل نقلی زکرکیتا دیم وعزو که خلقتا ندواز او نسیب تایقر تخیر او دا مقام د ابراهيم عليه السلام د پلار سره د بحث او د مناظره قوم سره وېد قال ابراهیم و یاد کوشل ابراهيم عليه السلام له اذير په پلارته اذر ته اذرو مفسرون دې کې څه اختلاف کړی او انصاب ولننې جنسبون الیکلی اذین چې د خپل نوم جون هغه تاریخ اذر یې ویل لقب ګورتا کله ویل چې اذر دارد ترو تانسابی چیلکی دی دروغ ویدی دی خبر اخلاص اشوان بل که قولی منصوب کل دی ابن عباس رضی اللہ عنہ تا نبیا جواب داری چو گورا قرآن مجید چکا ما خبر کل دی چا اگا اخکار ناس او حقیقت تی نمونگو لی مجاز اخلو اگا داری چخپن مونه به لقبش ولي ولا دا بدلو وران ولي ابيه ازره خپل پلار دچ ازارو اوبني کثير وی لوچدا ازر دا داګاډر خدمتونه کې دي چې داګاډه وژنه دانو شي نو مو کې تر ازارو دا نه ولوم کې دي چې دکې خدای نوم دې اتارح کینغه به تلاقی او تفسیر دې ذکر کئ و دې دې تفسیر نو سخرت کړه ده جزيات زور پدې کئ اغه څوک کی چا قرآن ک تهریف کول واړي ولې د حقیقت ناموځاستا وله ویل خپل پلار آزار تا ات تحفظ اصناما الها ائنسټو بوتان الها اصنام دې جوړ کړي اني اراک وقومک فی ضلال مبین یاکې نن زه وینم تعاله اقوم ستاله بغوم راه اسکار کی تاسو په بلار چې څوک راځه هغه بغوم راه اگر سحق بوت پرسته ابراهیم علیه السلام هغه ډېر بیان کړو هغه دښمنه ته ودرې دی نو ا تر دې ویلو چې زما ملک نهو ځه ا کینه تکلیف به تورسی بحث برازي سورته مریم کې سورته انبیا کې دلته راغې نه قران داغه اوندا حجه پاک کی راځي چې د قیامت پر ورځ با ابراهيم عليه السلام سره دی ملاقات به وشي نو وتبو يا بني اليوم لا او عصيكوا وكيا زبانن استخلافنكم ما تو استخبر منم دنیا کې هونمنه لګنه ابراهيم عليه السلام په پریادو کې با تا ما سره وعده کولو چې رفاكم بنا نو دا څنګه لوي رو سيد چې زماده پر لږ معنا چې يا ابراهيم وانضر ما راك ابراهيم ته و ګورې کافته نه سي نو چې هغه وګوري اخوا نو يو ساروي به ويني حلال شي ويني نو کې نو له تاسو ته او فيوخذ بقوائمي فيلقى في النار او بن يجد خونا جننت بو رسولش تابا غي اذر چې دا ته کو دا لا غپلار دا شي شو چې دنیا کې خبر نه مړ لګا نه وگذالک نوری ابراهیم خودا رنگی مونگا خودا شروع قل ابراهیم علیه السلام تا ملکو تا سماوات والارضو دا بادشای دا اسمانونو دا هجائباتو دا اسمانونو دزمکو دیل پارا چقام بان دلیل اونیسی ولی اکولا من الموقنین او چشد یقین کونکونا چقام دا دلیل اونیسی دا مقام دا نظرو چې دا دغه غمو مناظره ولا خو نه پوهکاو چرشه غوړې ستاسو <تصف> صداف عبادت او ال هدي چېغه په اسنام ارضیو نیشي د زموږه اسنام د ملائکو تصويرونه جوړ او درولیو دغه منختيو تعظیم وکاو چې زموږه داره دا مزیر مزيد دي سر سردي ورته د دې چې موږ دې توسيله کوکنه موږ دې سپک ګناګاری او موږ الله نن شوق وخت او چې دی به توه یو مطلب دارجه کار باقیږي دا یو اكيد دوا ده دا د زما کې دا غوړه راځو نو اوس وړه کی چې واځ زما کې اسمان کوم ګرځو فلم دا اعظم دا اعظم او قول اقا استعسر اعرض اقور اقل او اين شركائي لا شركان فم زالي فصمت لبا اللا السلام الله عليه وسلم ذاتي وي شدازم عرف شاستاذه بقية صار محبت نساته ما قلت جد محبت الهوة وم الله پهدا كله هر توحيد دلعي اللي خونه دا محبت شتعظيم ومناختي ولكا وداوية جا فمون باران ولي فمون خار وزره ولي فلم را القمر باذغا فصار كلا جن الناس بمه ذل دن کې اراقتن کې قال هذا ربي ويدا ما راجاستا ذخیال کې داستوري نغټ څنګه زدا زماره ستاسو بخيال کې څومره وي دی په سمه وایا هغه تاغه بیان وکړه نه خو نه نو بس یقام دې طرف نشي هغه ته صورت یې دیني خو یو هغه ده نه وي چې نو د دعا لوډلونه کوم یو په حق ده اولایق دې د امن فريقین سوق دي یو پیغمبر د ابراهيم عليه السلام عبد مشرک کاند ده دا خپل عجیزه کیږي هغه لا ترتیب ورکی د تاسو جوړو شو کې غواکنه څوک امن والی دي قران دغه جواب کوي الذين امنوا اخرجهمان وروه ولم يلبسوا ایمانهم بظلمن. او نید ایمان بظلم او دې ګړ وړ کړي ایمان خپل بظلم سره کلاک لهم الامن دغه خلق دي دی. د دې لپاره امن دي او هم هدا او دي لار مندل کړي کله چې یاد راغله صحابه یې دې انبي السلام نه تاسو کو اینا لا يظلم نفسه اينا لم يظلم نفسه من کې وصول د دې چې بقواله زانه ظلم نه کړي نبی رسول الله وی نه دغه معنا نه را تاسو څخه ماخنه دا خو هغه معنا چې څنګه غنېک باندې ویدو لقمانه حکیم چې ان الشرك الاظلم العظیم نبی لو چې انما هو الشرك دا شرک دی د شرک سره چې ما نه کړې د دې لپاره امن دی د دې لپاره لار او صحابه چې ما دروي له سلاموي چې ما ته وایې دي شو چې ته دغه خلکو نه دې له امن دی وللار جریر بن عبد الله ویلو جمعند 15 روایت وسلو یوساری روانه په سرلمه د سوربوح نبی اسلام وی ته دا سلی الکو تاسو په سره راایه تاسو واړي درازي هغه ته اشاره وکولې چره راځي نبی اسلام ته کې مګار رالې ناغو د خپل اهل او عیال نه رالو ور دغالي وی حسن علی وی رسول صلی الله علیه وی باسته کوراو مل ایمان ایمان را تو نبي الاسلام وتكلم الرساله شهادتك قول او اعماله عباداته الاسلام حج زكاه نقال بس ما خره دي اقرارك دع بكم شروانش نداغ اخط بو منك كراني كي جوه لك وتره سني راح ناس صرا بلند راوي نبي الاسلام يقول صحابه ور مندكلا عمار بن ياسر او فذيفا بن اليمان اور منډہ کلاو ثړی رانیک نبی علیہ السلام جو کتل دا یو تو چتا خو روح قبض شوی نبی علیہ السلام دغه وخت مخه وړو دا غنه بیرست طریق ته وچ تاسو په شه جنا ما اول مخواړو انی را ایتو ملائکینی یذسانی فی فیه من سمارل جنہ فعلم دو انه ما تجا ما جو کتل دو ملائک لګیا و د جنت می ولا خلک ورکول دو په وشه وګه راغلو خدن په څیر آو بیا نبی عليه السلام وی چې دا د دغه خلکو نه دي الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلمي او ایمان سره شرګړنه کو دي په امام دي دلار مند دي دا دا کاړې دي دا غینه شګه او بیا حکم وکړي چې له نومنګ او په حال ورو او صلوه او ورته السلام عليه قبر خو له ورو نو د قبر په جیمان زویل السلام کیناسته ورته چې لحد ولا جوړ کړي شق باندې جوړوي هغه منس کې کوم ډوګالي ځکه زمونږ د مسلمانان د پار له حده ا نور د پار شق ده نو یې دا هغه وکړه چې دفن کنو نو نو ویل السلام د هغه باندې کیوې صدا د هغه خلقونه دي چې مانې رول او ایمان د شرف سره نه جټکړي نو د دې د پارا امن دی او بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم دي سورة لنعامكي دلیل نقلی ذکر کيده د ابراهیم علی السلام نه چا موحد اعظم او د دین توحید دا پارا هغه هر څه مشکلات برداشت کړو هغه سمو نظر او بحثونه کړو هغه قوم سر چاري کې کواکب پرستیو پرستی او بت پرستیو او د شرک زور پکې قران و مجید دا راز کور دی نه بار کا چې مسلمانان د خپل دین اسلام تبلیغ بیان او د هغه حفاظت په دې طریقه باندې وکي چې سمرا باطل پرستۍ علی سر بحثو کی داغه د صلوات او جوابات وکي دین اسلام دنیا کی اوزلی کی هر گوٹ تورسی نیواز ابراہیم علیہ السلام نہ بلکہ تول انبیاء کرام چراغلیو دنیا تا ناغی خدمت کړو نمسلی دا توحیدو دی وجه قرآن و مجیدو دی ذاکی مختصر تفصیلی اینکی دی مقام کی او مختصر دا غی ذکر کی چو گولے دا غم دی دا انبیاء دا رسول دی چو عمر اللہ دن پر عمر کی او دا دین توحید بایش تبلیغ کی ترشیو او بل اگا دی مقام کی تدا اברהیم علی السلام زان د پاره سوچ کاو دلیل معلومه او په دې کائنات کې او کنه د هغه سره بحث کاو نو جواب مخه را کی په یو ولاث سره تدا هو دې سره بحث کړی دی مناظره کړی دی مقام کې هغه ناظر نه بلکه مناظره او تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه او دا دلیل اوزامنگو ورکلو مانگ دیلرا ابراهیم علیه مقابله د قوم فلکیم و تلک حجتنا اللہ زانتا نسبت کی جدا خوصا مون دلیلو, دلیلو دا ست دلیل ست دلیل ست دلیل ست دلیل ست دلیل ست دلیل ست د هي نه د ویلې فصري هنده کرے کاله عرف سي ویلې نه بیا مونږ ویلو جوګوردا خو غانده پر کوشش کو هغه ناظرو چې نظر یې کو د علم معلومول زاند پر نه نه هغه د اول لموحدو مخکم د نبوت نارستون اډیو د په خوانه ترشتو هدايت شو دا نه چګنه ورو دغه وخت کې بیا مساله ذکر علاقو مهی که دا شک ختم که چه واضحه اکلخه چه دا خود افر قوم صرف بحث و مناظره دا خود افر قوم بودپرست و مشرک و افراد دلیل خود نرفاو درجات من نشاء اوچتو مونگا پا مرتبو کی اوصف چو گوارو علمی او عملی درجی اوچتو چو مونگو گوارو یوصدی که سمر استعدادی قابلیتی صلاحیتی نو پاگا اندازو نو مرتبو رکو درجات تنوین کسرت دپارد د مرتبی دی اللہ رب العزت سر چو سوک دا غد دن خدمت کئی نالا والا مرتبی ہو مختلفه مختلفی عزیاتی دیر دیکی مفسر ذکر کئی چی فضیلت دا اغا علم چی اغیبان در دن بحث کی, کی او مخالف و معاند سر مناظرہ علم کلام مالاغت وغیرہ د دې فضیلت ته پکی او اگر خلق تل تنبیه ده چې دا, دا علم فضلګني ا دې تاسو رستړې کول وي نه نه دا چې علم چې تزدکی چې باګه د خپل دین حفاظت کول شي اسو چې مخالف تیغه به ارت کول شي شړل شي یو منکرس را پی بحث کولو شی شا اگا مایلہ کی حق تا دا دیرلوی آیلم دے اگا دیرلوی مقام دے نرفاو درجاتی پا دی باندی و سڑی اوچی تیگی اگا مقام تا پیرسی دیو جی بکار دی چی دا سی آیلم زدک لیش اوچی تاو مونگا مرتبی داوچا جا جو گوالو پی زافت سرم تراغلی دے و بگر زافت نو نرفاو درجات من نشا یا درجات انشاء مشور که رد دا دی قرآن کی وچه تومنگا پڑیرو مرتبو کی اغسو ان ربکا حکیم ون علیم یقنن ربستا حکمتنو والا پو دی دا اغا اقوال وفعال جو او پو دی ارچا پا حال چه دل هدایت ورکی دل استقامت ورکی ادل پا هدایت کی خصوصی مرتب ورکی ووہبنا له اسحاق ویاقوبو بخلی ومن دتا اسحاق او یاقوب علیہ السلام زه او يعقوب عليه السلام نو سيو اسحاق السلام د سارا رضي الله عنها نه پیدا او دد بارکه بشارتنا قران مجید کے بذای پزیر اذی ابشر ابشر نہ ہو د اسحاق چلو د پیدائش قبان دشهو اینه سمر عمر د ابراهیم علی السلام اولاد نو نو میذون دیوا د بیبیون تکت دې را مو دباګې تیرشه او رسول الله رب ال عزت اولاد ورک په عمر کې چاډیو د خوشالۍ یاقوب علی السلام د اسحاق علی السلام زیو او دا نو وسیو د ابراهیم علی او هغه پیغمبر دي چې نو می قران کې اسرائیل راغلي رذیم اغبان اسرائیل مشاور و لوی طانب اغدت منصوب دی ده پاولاک که اللہ دیران بیارا لیگلی دی کسرت سرہ اغبان زنیا بادشاہ و لیم ورکلوی کلن هدئینا تولو تا هدایت کلو منگ کلکلو معزز کلو مو پا کرام پا هدایت سرہ کرامتم و لیم ورکلو پا هدایت سرہ عزتم و لیم ورکلو پا هدایت سرہ استقامت سرہ ونوحا هدئینا من قادلو اور علی السلام شمعزز کړه موږ په ہدایت سره وګوا من قبل تو خالد ټول انبیا وله ومن ذریته داود او سليمان او دا اولاد د جن داود علی السلام او سليمان علی السلام اوله د ابراهیم علی السلام ذکر وکړه زکا چې الله ربن او عزت د دد په نبوت مخصوص کړه دولان بیا رستش راغلو نور ده پاولات اینا نو او اسماني کتابونه شريعت ده رداولاند ورکړو نو يونس السلام ذکر وک زكاه چه د ابراهيم السلام سره دا گو يو شان وای له نسلو داغن وح عليه السلام داغن ورستو داغنا بهار نو نو څنګه نبوت ابراهيم عليه السلام پاولات درد نسل تصوه نوح علیہ السلام نرسته ناغردو بلداشر ابراهیم علیہ السلام ذکره و نرسته فروغ ذکر کرده اغا. اسحاق و یاقوب نوز درد اصول ذکر کرده چل درد پر مشغان و نکیانو ان داخل وغسوکو نوح علیہ السلام اگا آدم صانیو نو درد اصول ذکر کرده نبوت و سلسلہ و مستقل وحید اگا دو وقت ومن ذريته او دا اولاد ددن زمير چاہتا رازي او دا زمير بچا تا کو نو یو کول داري چې دې دې کې فضائل او شان د ابراهيم عليه السلام ذکر کیږي نو چې او دا زمير agate وشي د اولاد د ابراهيم عليه السلام نا داوود اخره pore رازي ذکر دې دې کې داغه سے کردے فضائل مقصود دی. او په دې اشکال راضي هغه اشکال داري چې دې هم بیا او په ذکر کي رس السلام ذکر راغله دی لوط عليه السلام او دې ابراہیم عليه السلام په ذریات کې ناراض ولی داخل الغروارو ده خو له حارن دیو حارن پروارو دې ابراہیم عليه السلام دې پکې راضي نوکه ذریات کې امل ذریه هی دیگه زمیر ابراہیم علی السلام راضی شي نبی اپ کدہ استال راضی داغه مفسطینو تر زحدا جواب کړی ریس دا راضی دا از قران کې تقریبا لکه وورا سورته بقره کې اول ذکر شي یو یعقوب علی السلام تپوس کړو د خپل بچو نه چې زمانه روز د چا عبادت کوي نجي هغه جواب کړه نو ویل الہ حقا و الہ ابائک ابراهیم و اسماعیل پسحاق داګه زیکې اسماعیل السلام ذکر کړه اخر دې ترو نتا د ایمان اغم ولبان پک پیغام را داخلو مړ دا نوح عليه السلامنا داوود او سليمان داوود عليه السلام او سليمان السلام دیم قول سره او د ضمير کیږي نوح عليه السلام تا نودا بہتر دعہ لے دی وځي چې هو دراجي مرجي مې انس کې بقرب راشي ځکه خواجه ذکر د نوح عليه السلام شوی دی او بل اشکال په ناراضي دا ګرته پاوله ات کې ویل ټول راضي نو د્વાळा خبره د્વાळा قوال صحیح دی بهتر دام دې ادا ورکل دی ابن جرير رحمه الله مداولات نو نوح عليه السلام نصوکو داوود عليه السلام چپلارو سليمان عليه السلام چزيو ادوار بادشاہان امو اپیغمبران امو اپی صلیب اکولی خلق اللہ رب العزت والا دیل دیر انعامات ورکلو خصوصیات والا ورکلو چه تفصیلات بروس تو قرآن کی رجیز پتے باندھے و ایوبا و یوسفا و او ایوبا علیہ السلام یوسف علیہ السلام چه دی باندھے دیر سختی راگلیو امتحانات پر راگلیو مشکلات پر راگلیو بخفل جن کی او صالح علیہ السلام هارون علیہ السلام کدی د دعوت کاری او چاته کلو ظالم بادشاہان اوریرو څنګه له خلکو ته او دی اندره د انتحان به وخت کراغلو دنیا ته څ چار چا پیره مشکلات او سختې وې موسی علیہ السلام کو شروع هارون علیہ السلام دی مشرو ورو ده درې کال ته مشرو قران مجید دی ترتیب کی موسی علیہ السلام مخه ذکر کړي شاید چرا دیو جنیجی نبوات دا تمخ کی حاصلو او بیا سوالو کنو حرون اللہ سلام توم ملوشن نبوات دام بیا دی طول خدمت کرد ایوب علیہ السلام پا عربو کشمار دی داربو پا انبیاءو کی سمرا چی دام بیا دی طول پا خلسطین کے بدغی علاقو پا بعوز چیوی دی بادشاہانو سرے دعوتون کل دی دا اللہ توحید آوازو تکڑو گا ابیا دبا شان ورو طرف نه غي په چکم مشکلاته څرګند شو نه ساتي وکذا او دارانغه مونږه بدلی ورکو مستنا نو تانه قاملوته وزکریا و یحیا و عیسی و او زکریا علی السلام یحیا علی السلام عیسی علی السلام الیاسو علی السلام دا اګه بیا دي چې په زهدا او تقوا کې او په عبادتو کې اطاعتو شغل دي دیو دارې کو سوسیاتو دی ذکر کړل دګری علي السلام احيا له سلام احيا له سلام زيو دګري علي السلام عيسو عليه السلام, السلام. السلام مشهور پیغمبر ابن مريم رضي الله عنه عليه السلام د دې او سوال پیدا کېدو چیرې ولدو البنات چوتوي دډونو اولادو نا دا دا دا دا ذریعت داخل دي و هو غانده نا قرآن و مجید جرد و قبلها نا دلالت کې ratهanz peng friend چا و دا لونو د دا دا دا دا دا دا دا د دا دا دا دا دا دا د دا دا دا دا دا نا عیسی علیه السلام ذکر ر کرده او پا اولاد براهیم علیه السلام تِ운�وحت علیه السلام میکتو زدن قبله�� راوسته دی خس بنوحیٰ دا دا دا دتا سنگه چند مخینا شروع گئے جو من ذریتی ہی حیثیٰ علیہ السلام پا کیا داخل دے داد قرآن نصابت تا اگر حجاج یحیاء بن عمرتا استاز اولئے گو چه ما تا فتح لکی دلیلا چه دا خبره کې چې حسن و حسین رد اللہ انہما داد نبی علیہ السلام پا ذریت کی دی او تاسو قرآن کې معلوم دی ما او قرآن دا اولن طرف هر ولوس ما خو نه مونډل دا وه کوم ذکر دی چې تاسو زراره ناغور ته و چې د آیاتن اور ته وعيسى و الیاس عيسى عليه السلام ب کې راغلي هغه بیا نوې د عيسى عليه السلام بلارو نو مور باندې یہ نسبت شوی دیکھا نا ابراہیم علیہ السلام تا نو ولد البنات اپا که داخل لی حجاج و صدق تا بلکل رشتہ دیو بخوا دو دیو جی یا زڑی چه وسیعت کی یا سشی وقف کی یا حبہ کی نو سنگ چه نور اولاد دو پارا کی نو پارے که دلون اولادم داخل لی کن زہن دخل قدر سے جوڑو چاہیں پا کڑوی صاحبو نا چه زنانا بلکو الخلق دو میراس ردی خبرو نیستیو تایواز دا ورابو جهلنو رستو دیخوا علی جهلنو بسو مو یہ پکی دا نیزا نو دا اغم بیادی چه زهد و تاقوی پکی دے رو سم شور دی رسو قرآن و مجید کی مختصر ذکر برازی اور رسو تفصیلا کل من الصالحین تا طولو دنیکان و بندگانونا و اسماعيل وليتعه ويونس ولوطا او اسماعيل عليه, عليه, عليه, عليه السلام يسى عليه السلام يونس عليه السلام او لوط عليه السلام دا موږ هم بياري چې د الله په قربان شيو همونه ده الله د جن دا بار وقفه قربانو اسماعيل عليه السلام تاوورا چاله په راس کې دي قرباني عليه السلام چپرانو مجید کې رزه تفصیلا ذکر نه <تصفح> دی یو نو صلی الله علیه وسلم چاو غره غمه اندیز مېښتونه د الله تعالی طرف والله غره کړو مرته دولو ورکلو له تعالی سلام څوونه مشکلات راغلیو د قان د طرف نه دې ټول د الله د وحدانیت خبره کړو او کل علی العالمین ادا ټول غره کړو مخلوقات ټول غره کړو مونږه څکه دوی واته ولا دنیا بادشاہه ولا ورکل بل دا فضلته غرواله راځي په امتحاناتو سره ابا دې ډېر امتحانات راغلو ادي 500 دي بهر امتحان کې نو مرتبه ځکه مونته وا تعلیم دې ټول خلکو لپاره د الله د خدمت کې چې پتاه سو د امتحان او مشکل راځي پتاه سو د انبيانو هغه نه مونږان ته مخه من ابائهم ala plaranu da deena chuda kam plaranu wen da tabi'iy da kha sawda wan we cha plaranu risalatun plar bwan bi aw na chuda kam plaranu agor da rus jumla da ge dalil laga wa durriyadum awlaad da deena ba gub tadaw we cheden salem ba awlaadum da hiyal salem ba awlaadum na da chuda kam و ای او درو د دینه دا ټول د خدمتګاران وجد بناهم موږ هغه دی د دین د او عبادت او تعت پارا و, و هداینهم اله صراط مستقیم او هدایت له مون دی ته په طرف دلاره نيغه مقام باندې په اسکلو هداینه هم هدایت او استقامت مولا ورکړو عزت مولا ورکړو هدایت سره فَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ أغادين ده توحید <تصفيق> چہ اگر دین دے او قیم دین دے مضبوط دین دے نو دی انبیاء باقی ماندے تھلے عمر لگو لو صرف دستر کے در پمرے پائے نو راگلے اگے نہ اڑے نو لے خدمت کی کوتے نو کڑے ذکا خدمت وچ مکان تے دا هدایت الله اللہ دے یهدی بیہی من یشا او من عباده هدایت کی بدے سرا مضبوطی بدے سرا سوکچے اگواری دا خلو بندگانو نا دا هدایت تے چھ چالا اگواری نو استقامت تولا ورکی او چھتا مرتبابا کیولا ورکی دا دیو جتول و خلقو تا دا نموندہ چھتا سن دا انبیاء و هدایت اختیار کیا بافاره دی محل دا, دا بافاره محال او دا او شرط دی چې لازم نه دي چې داغه خامخ اوقو دی وشي جواز داغه اوقو باندې بندنه کیږي څنګه په مونته نه عادت باندې داخليږي لاو کچره دی شرک کوي هغه چر نه کو او چه نور امتو کو نور خلقو کو نعبل بر باچ دی پی غم بری پاک تویلو لئن اشراکتا لیحبطن عملو فتا شرکو کن عمل بری بر باچ دا خصوصی ایتی پو ابطال او پرد شرک کچر دی خلقو دی انبیاء شرک کروی بالفرض نو بر باچی بود دین اغا عمل چه دیکاو دا نبی عمل طریق چه عمل لنس دنیا کی ند اغا عبادة واقع دیتر جائمان رسو نداغه علم در چا علم نداغه مرتبه در بل چا مرتبه دا عمل به بربادیږي نکو شچ داډیر ناکارا غنا لیکا ویچا عمل ل پری ديغا ملائک الذین دا خلق دی داغان بیا دي اتهناهم الکتابا ورکل مو دی ل او الحکما او حکمتو شریعت و نبووت انبوات د دنیا په مخدا کې مځی زونه له الویل نعمتینو کتابا أو شريعة